Momotaro, copilul piersecilor. Într-o căsuță, la marginea unui sat, locuiau odinioară un bătrân și o bătrână. Bătrânul mergea în fiecare zi la pădure, iar bătrâna rămânea singură, singurică, să vadă de mica lor gospodărie. Și, cu toate că erau harnici amândoi, trăiau tare greu. Și poate că ar fi fost ei mulțumit și așa, dar aveau o mare supărare. Nu aveau copii și asta înseamnă că până la sfârșitul zilelor trebuiau să trăiască singuri. Ce bine și ce plăcut ar fi dacă s-ar juca pe aici vreun nepoțel sau vreo nepoțică! Se gândea adesea bunică atunci când mătura curtea căsuței lor, iar bunicul, când venea de la pădure cu legătura plină de verascuri în spinare, își închipuia cum un băiețel frumos și zglobiu, alergând înaintea lui, îl îmbrățișa cu duioșie. Dar la ce foloseau aceste gânduri? Mai mult se amărau degeaba și toată ziua lucrau triști, trăind doar cu visele. Într-o zi, bătrâna pregătea, ca de obicei, mâncarea bătrânului și când acesta plecă la pădure, ea luă rufele murdare și se duse pe malul râului din apropiere ca să le spele. Înălbea rufele fără să ridice capul până când simți o durere ascuțită în șale. Ar trebui să mă întind și să mă odihnesc puțin, își spuse ea și se îndreptă către umbra unei sălcii. Dar ce-o fi plutind acolo pe apă? Se miră bătrâna și puse mâna streașină la ochi ca să vadă mai bine. Când colo, ce să vadă? O piersică mare și roșie pe care o aducea apa către mal. O fi într-adevăr o piersică așa de mare? Dar cum să fie piersică? Doar nici nu e vremea încă a piersicilor, se gândi bătrâna și luă, luă repede un băț și trase piersica la mal, înainte ca aceasta să fie luată de apă la vale. Piersica răspundea un parfum îmbătător. Cum o fi gustul unui asemenea fruct atât de parfumat, se gândi ea și îi mușcă din piersică. O, ce dulce e și cum ți se topește în gură, își zise bătrâna încântată. Înghițind o bucată după alta și numai când mâncă ultima bucățică, își amintit de bătrân. Vai de mine, cât pot să fiu de rea! M-am bucurat numai eu de piersică și nu i-am lăsat bunicului nici o bucățică. Ce bine ar fi prins să mănânce și el o piersică după cât mâncește de greu. Ce am avut oare în cap de nu m-am gândit și la el?" Așa se ciudea beata bătrână în sinea ei, dar la ce mai folosea necazul dacă nu avea piersică? Ce-ar fi să mai vină încă o piersică pe apă? Se gândi bătrâna și privea apa cu încordare, sperând să vadă plutind un fruct asemănător și pentru bătrân. Și cum privea ea așa, apărut deodată pe apă o piersică mai mare și mai roșie ca prima. De nu mi-ar scăpa! Se înspăimântă bătrâna și intră cât putut de repede în apă și prinse piersica cu un băț. Aplecându-se prea mult, căzu cât era de lungă în apa râului, însă nu lăsă nici acum piersica, ci o trase atât până o prinse. O, este mai rumenă și miroase mai bine decât cea pe care am mâncat-o eu. Vai ce ochi va face bunicul când o va vedea! Bătrâna puse rufele în paner, așeză cu grijă piersica deasupra și se grăbi să ajungă repede acasă, unde puse piersica pe marginea ferestrei, chiar lângă ușă, pentru ca bătrânul să o descopere imediat ce va intra în casă. Apoi, repede, repede, se apucă să pregătească masa de seară. Pe înnoptate, veni și bătrânul acasă, încovoiat sub o grămadă de vreascuri. Puse lemnele în curte, își scoase sandalele și intră în casă. Oare ce miroase așa de bine aici? întrebă el chiar de prag, întorcându-și nasul în toate părțile. Până la urmă simți mirosul de piersică, dar se gândea și el ca bătrâna că era prea devreme ca să se coacă piersicile. Și totuși cred că miroase a piersică, zise el. Bun miros ai, e chiar o piersică, am prins o pe apă. Să știi, bunică, ascultă-mă pe mine, că o piersică la vremea asta nu poate fi decât o piersică extraordinară. Dăm repede un cuțit să o tai și să mâncăm fiecare câte jumătate. Dar, minunea minunilor, piersica nu se lăsa tăiată cu niciun chip. Ce să facă atunci, bătrânii? Mă duc la vecin să cer un fierăstrău, spuse bunicul. Dar pe drum a uitat ce trebuia să ceară. Și pentru că nu și-a adus aminte, a cerut cu împrumut câteva gogoașe de orez. Când a ajuns acasă și a văzut piersica, și-a amintit de fierăstrău. Vai, cât sunt de zăpăci bunică! Am adus gogoașe de orez în loc de fierăstrău. Trebuie să mă duc din nou. Dar nu a mai avut nevoie să se ducă, fiindcă în acel moment piersica s-a deschis singură și din ea a ieșit un băiețel micuț și frumos. El râdea și îi privea cu dragoste pe cei doi bătrâni. Eu sunt Momotaro, cel mai mare băiat al piersicilor din toată Japonia," spuse el. Bunica și bunicul uluiți nu știau de ei și, în sfârșit, când și-au venit în fire, spuse răbucuroși. Iată că vom avea și noi de acum un fiu, pe Momotaro, cel mai mare băiat al piersicilor din toată Japonia." Ei îl mângâiară pe micuț, îl luară în mână și bunicuții îi venin în minte că fiul lor, venit așa ca printr-o minune, îi va fi foame. Vrei să mănânci ceva, copil al piersicilor? Vă rog să-mi faceți o supă grasă de pește. De atunci bunica îi făcea supe de pește grase și niște supe grozave de orez și băiatul piersicilor creștea, creștea mereu. Și înainte ca cei doi bătrâni să-și dea seama, aveau în căsuța lor un tânăr mare și puternic, care atrăgea toate privirile. Părul negru ca abanosul îi cădea frumos pe frunte, ochii îi străluceau ca stelele și avea o putere de a fi sfărămat și pietre. Bunicul și bunica îi dăduseră și o creștere bună, Momotaro era îndemânatic la toate și pe deasupra era și modest și politicos cu lumea. Într-o seară, când Momotaro se pregătea de culcare, zise Bunicule și bunico, voi m-ați crescut bine și vă mulțumesc din toată inima pentru îngrijirile voastre, datorită cărora m-am făcut mare și puternic. Vă rog însă să nu fiți supărați pe mine, dacă am să vă spun că aici, în sat, forțele mele se pierd fără prea mare folos. Să strâng lemne și să le vând la târg nu este o treabă pentru mine." Eu vreau, eu vreau să fac ceva mai potrivit pentru puterile mele, ceva care să-i ajute pe oameni. Și ce-ai vrea să faci, Momotaro? îl întrebă bătrânul. Vreau să merg în insula demonilor și să distrug pe toți demonii despre care am auzit că aduc atâta nenorocire oamenilor. De aceea te rog, bunico, să-mi coși un brâu nou și pantaloni noi, să-mi pregătești gogoase de orz, de mei și de castane. Cele mai bune din toată Japonia, așa cum știi dumneata să le faci. Atunci bătrâna a început să plângă și să spună. Fiul al piersicilor, uităte te la noi. Suntem amândoi bătrâni și nu avem pe nimeni pe lume în afară de tine. Cine vom face noi dacă ți se întâmplă vreo nenorocire? Din insula demonilor nimeni nu se mai întoarce viu. Nu te duce acolo. Se ruga ea, văicărindu-se și suspinând de se rupea inima. Bunicul la rândul său îi spuse cu tristețe. Dragă fiule, bunica are dreptate. Ai face bine să asculti și ce spunem noi. Tu nu știi ce primejde te așteaptă acolo. Demoni sunt cruzi și răzbunători. Ei nu cunosc mila." Vă înțeleg, bunicule, dar nu pot să renunț. Mi-am pus în gând asta și nu mai pot da înapoi." Vreau să mă servesc de forțele mele și de tot ce m-ați învățat voi și veți vedea că voi reuși ca să-i înving pe toți demonii. Momotaro era așa de hotărât să plece, încât cei doi bătrâni nu le, mai, nu le mai rămase decât să fie de acord. Ei începură să-l pregătească de drum. Bunica îi cusul lui Momotaro un brâu nou și pantalon noi și în timp ce dânsa îi pregătea și de... Ors, de mei și de castane, cele mai bune din toată Japonia, bunicul scoase dintr-un cufăr un ceainic vechi și deformat și o sabie minunată din cel mai bun oțel, frumos împodobită. Această armă și acest ceainic sunt singurele lucruri pe care ți le pot uh, dau, să ți le dau ca să-ți fie de folos. Ia această sabie a strămoșilor mei și ea te va ajuta împotriva demonilor. Apoi el luă capacul ceainicului și îl dădu lui momota zicând. Acest capac îți va fi la fel de folositor. Drumul care duce la insula demonilor este gravat aici. Privește-l bine. În mijlocul unei câmpii întinse se află o piatră mare, neagră. Sub această piatră este o gaură și în această gaură acutârnă o funie. Tu trebuie să te lași să aluneci de-a lungul acestei funii, dacă vrei să ajungi în insula demonilor. Momotarul mulțumit bunicului și bunicii, încinse sabia, luă bocceaua în care erau gogoașele de mei, de urs și de castane, cele mai bune din toată Japonia, adăugă și capacul și își luă rămas bun de la bunic și de la bunică. Cei doi bătrâni îl petrecură cu rări de drum bun și noroc urmărindu-l cu ochii până ce nu se mai văzu. Momotaro mergea voios și se bucura la gândul că îl aștepta o luptă așa grea, în cursul căreia el trebuia să-și pună în, încer în încercare forța și priceperea. Într-o zi, la intrarea într-un sat, un câine alb alergă în întâmpinarea lui, îl salută prietenos. Bună ziua, Momotaro! Unde mergi?" Merg în insula demonilor ca să inimicesc pe toți. Și ce duci în boccea? Cogoase de orz, de mei și de castane, făcute de bunica mea, cele mai bune din toată Japonia. Lasă-mă să gust cele mai bune gogoase din toată Japonia, se rugă câinele cel alb. Bucuros, dar pentru asta trebuie să rămâi ajutorul meu. Câinele se învoi și Momotaro dădu o gogoașă. Apoi își continuă drumul împreună. În altă zi sosiră într-o pădure în care un fazan le ieșii înainte și îi salută. Bună ziua tinere, bună ziua câine! Cine sunteți și unde mergeți? Eu sunt Momotaro, cel mai mare băiat al piersicilor din toată Japonia. Și iată pe ajutorul meu, câinele Shiro. Mergem în insula demonilor ca să distrugem pe toți. Și ce duci în boccea? gogoașe de orz, de mei și de castane, făcute de bunica mea, cele mai bune din toată Japonia. O, dă -mi și mie o gogoașă, se rugă fazanul. Buguros, dar pentru asta să fie ajutorul meu. Fazanul fu de acord, primi gogoașa, una dintre cele mai bune din toată Japonia, și se alătură celor doi. Într-o pădure întunecoasă se întâlniră cu o maimuță. Unde mergeți? Strigă mai maimuța. Cine sunteți voi? Eu sunt Momotaro, cel mai mare băiat al piersicilor din toată Japonia. Și iată soldații mei, câinele Shiro și fazanul. Mergem în insula demonilor, ca să nimicim pe toți. Și ce ai în boccea? Gogoase de orz, de mei și de castane, făcute de bunica mea, cele mai bune din toată Japonia. o, oh! Cum aș vrea să gust măcar o dată în viața mea cele mai bune gogoașe din toată Japonia, suspină Maimuța. Dăm -mi și mie cel puțin una. Cu plăcere, dar trebuie să rămâi și tu ajutorul meu. Maimuța se învoi și primi o gogoașă de orz și se alătură celor trei tovarși. Deoarece suntem atât de numeroși, spuse Momotaru, trebuie să ne împărțim munca. Eu voi fi generalul vostru și câinele Shiro va fi aghiotantul meu, iar voi, fazanul și maimuța, veți fi soldați. Această măsură le plăcu animalelor și, cum toți erau foarte obosiți, se așezară sub un copac și fiecare mâncă gogoașa sa de orz. Ah, și ce bună era! Dar nici nu era de mirare, deoarece, într-adevăr, erau cele mai bune gogoașe de orz din toată Japonia. Ei se odihniră, prinseră puteri, apoi porniră din nou la drum. Împrejurul lor era o pădure deasă, prin care nu se vedea nici o bucățică de cer. Ei urcar, apoi coborâră pe un povârniș și când încă nu obosiseră de tot, pădurea se îndepărtă dintr-o dată și se văzură la marginea unei câmpii imense. Era un deșert de piatră, se vede, deoarece unde te uitai nu vedeai decât pietre și nici un pic de verdeață. Momotaro se opri, scoase capacul de ceai din boccea și zise, cu siguranță că aceasta este câmpia despre care mi-a vorbit bunicul. În mijloc trebuie să se găsească o piatră neagră pe care trebuie să o aflăm. Numai nu știu cum să facem ca să o găsim. Câmpia este așa de mare că de aici nu-i putem vedea mijlocul și dacă vom continua să mergem tot înainte, ne vom putea rădăci în acest pustiu pietros și nu vom mai regăsi drumul ca să ieșim din el. Cel mai bun lucru este ca fazanul să zboare așa de sus încât să vadă el piatra cea neagră și să ne o arate. Numai astfel vom putea cunoaște drumul. Dar mai înainte să prindem puteri. Ei se așezară toți patru în umbra pădurii și mâncară gugoașile de castane, cele mai bune din toată Japonie apoi porniră la drum cu forțe noi. Fazanul zbura înaintea lor și le arăta drumul. Merseră ei ce merseră pe câmpia pustie, sub un soare ce ardea fără milă și unde nu era niciun pic de umbră. Fazanul mișca aripile din ce în ce mai încet și îi era tot mai greu să păstreze o înălțime de la care să nu piardă din vedere piatra. Câinul lui Shiro îi atârna limba și se scurtase suflarea. Dar mai muța, de mult, nu mai țupăia vă bucuroasă. Abia se tăra încet, încet și din vreme în vreme ceilalți trebuiau să o aștepte. Momotaru își legase o pânză în jurul frunții, ca să nu-i curgă sudoarea în ochi, și se uita cu atenție la orizont, sperând să vadă piatra cea neagră. În cele din urmă ei văzură în, în îndepărtare o piatră mare, neagră, care domina câmpia. La vederea ei, toți simțiră o înviere a puterilor și la puțin, la puțin timp putură să se așeze la umbra pietrei. Am sosit, spuse Momotaru. Sub această piatră trebuie să se găsească o deschizătură și în ea să se afle o funie. Dar înainte de a coborâ de-a lungul funiei în insula demonilor, ca să prindem puteri, să mâncăm gogoașele de mei de la bunica, cele mai bune din toată Japonia. El desfăcu bocceaua și se ospătară, apoi cu forțe noi mutară piatra din loc. Sub ea se deschidea o gaură neagră. Mai coboru cea din tâi, apoi momotar cu câinele șiro și la urmă fazanul. Ei coborâră și tot coborâră în întruneric în, întru întru de nepătruns și se părea că funia nu se mai sfârșește. Deodată simțiră pământ sub picioare ajunseseră în insula demonilor. În fața lor se găsea un castel impunător prin mărimea zidurilor groase ca de fortăreață. Dinăuntru se auzeau chiote, urlete, zgomote îngrozitoare de nu știai ce poate fi. Momotaro și prietenii săi se pregătiră de luptă. Apoi maimuța bătu în poarta aceea imensă de fier. Cine îndrăznește să bată în poarta noastră? Se auzi o voce și puțin după aceea se întredeschise poarta, și cei patru prieteni ai noștri se văzură înconjurați de o grămadă de mici demoni roșii. Eu sunt Momotaro, cel mai mare băiat al piersicilor din toată Japonia. Am venit cu amicii mei în insulă ca să nimicesc pe toți demonii, strigă Momotaru, apoi trase sabia și lovi cu ea în toate părțile. Fazanul scotea ochii demonilor și câinele șiro îi mușca de picioare. Atunci demonii cei roșii se îngroziră de tot și o luară la fugă. Maimuța îi urmărea pe fugari în salturi mari, rupând în fâșii pielea celor pe care putea să-i apuce. Prea puțini demoni roșii reușiră să scape și să se refugieze în sala cea mare, unde aduseră vestea că au avut de-a face cu un dușman înspăimântător. În castelul lor, fortificat așa de puternic, demonii cei mari aveau un banchet. Erau culcați pe rogojin și își învârteau ochilor imenși, albaștre, de te apuca groaza. Nasul lung le atârna până la gurile mari, deschise larg, ca să înghită cât mai mult. În jurul lor erau oase omenești, roase, pe care le aruncau pe unde apucau. Gomotul era așa de mare la demoni care bă și care băuseră arac cu nemiluita, încât nu observaseră prăpădul de afară. Când demonii roșii pătrunseră în sala cea mare, le-a trebuit o bucată bună de timp până să fie băgați în seamă de demonii cei mari. Ce idee să ne tulbure hahalerele astea, tocmai acum când mâncăm!" strigă demonul negru mai marele tuturor. Să dispăreți imediat, neobrăzaților! Un oarecare o s-a așezat în fața palatului nostru, cu armata sa, se smiorcăiră demonii roșii. El vrea să ne distrugă pe toți, urlară îngroziți alți demoni roșii. Să ne distrugă pe noi, cei mai grozavi demon? Ha, <laughs> ha, ce glumă bună! De mult nu am mai auzit ceva mai de has și o prostie mai gogonată spuse demonul negru. A venit tocmai la vreme. Tot aveam noi nevoie de un desert mai ales," spuse rădemonei cei mari printre hohote. Și unde este obraznicul?" Iată-mă!" se auzi o voce puternică și limpede. În cadrul ușii stătea Momotaro, împreună cu prietenii săi, și striga. Eu sunt Momotaro, cel mai mare băiat al piersicilor din toată Japonia." crescut cu supă grasă de pește și cu alte fierturi bune. Am venit cu soldații mei ca să vă distrug și să răzbun pe toți oamenii pe care i-ați ucis voi. Noi am mâncat împreună gogoașe de orz, de mei și de castane, făcute de bunica mea, cele mai bune din toată Japonia. Ele ne-au dat forța a zece mii de oameni. Am venit să ne luptăm cu voi și să vă nimicim pe toți. Atunci îi apucă frica și pe demonii cei mari. În loc să se măsoare cu un asemenea om, era mai bine să ceară milă. Îi dăruiră daruri alese și făgăduirea să implinească împlinească orice dorință dacă vor să plece în pace. Să-i vedem plecați, se sfătuire demonii, că pe urmă știm noi ce să facem. Dar o înțelese retenia demonilor și nu primi niciun fel de învoială. Nici una, nici două, el scoase sabia și trecu la atac împreună cu soldații săi. Ce bătălie! Imediat ce un demon reușea să scape de sabie, îl mușca și câinele. Fazanul îl ciocănea în cap, iar maimuța arunca cu ce găsea după cei care voiau să fugă, iar pe cei pe care îi prindea, le sfâșia pielea. Toată fortificația demonilor răsuna de zarva luptei și demonii disperați, nu știau ce să mai facă, unde să se mai ascundă. Li se părea că sunt atacați de mii de săbii, că sunt mușcați de mii de câini și că sunt ciupiți de mii de fazani. Celor care reușeau să scape de această grozăvie, li se părea că sunt urmăriți de mii de maimuțe care le smulgeau pielea. Nu a scăpat niciunul. În sfârșit, o tăie capul demonului negru și bătălia lui a sfârșit. Cei patru prieteni, sfârșiți de puteri după atâta luptă, făcură în conjurul castelului, strânseră toate comorile pe care le putură găsi, le îngrămădiră într-o căruță cu două roți și porniră pe drumul de întoarcere. Dar nu numai atât. Înainte de a părăsi insula, ei dă dură foc în tăriturilor, pentru ca nimic din toate acestea să nu mai amintească de demonicei cruzi. Și porniră. Într-o zi, oamenii din sat văzură că apare un convoi ciudat. Înaintea unei căruțe încărcate cu vârf, erau înhămați un câine și un fazan. În urmă, sărea o maimuță și pe lângă căruță mergea un tânăr cu o înfărțișare frumoasă, care purta sabie și mai împingea și el la căruță. Tânărul zâmbea, zâmbea prietenos la toată lumea. Momotaro, cel mai mare băiat al piersicilor, învinsese. Dar ăsta e Momotaro!" strigară vecinii mirați și alergară repede, repede, ca să ducă vestea celor doi bătrâni că se întorcea fiul piersicilor. Cât de mare a fost bucuria bunicului și a bunicii când au salutat din toată inima pe fiul lor, cel mai mare băiat al piersicilor din toată Japonia, nici nu se poate spune. Ei nu puteau să își mai ia ochii de la fiul lor. Și acesta trebuie să le povestească mereu și mereu cum a învins el pe demonii cei răi. Puțin timp după aceea, Momotaro se căsători cu cea mai frumoasă fată din fetele întregii Japonii și Momotaro, cel mai mare băiat al piersicilor din toată Japonia, împreună cu soția lui și cu cei zece copii ai lor, trăiră fericiți până la sfârșitul zilelor. Tot așa de fericiți trăiră și bunicul și bunica, atât cât au mai trăit și ei. Adesea câinele Shiro, fazanul și maimuța veneau în vizită și cu acest prilej bunica nu uita niciodată să le servească gogoașe de orz, de mei și de castane, cele mai bune din toată Japonia.